Am avut o zibură, nu băiți? Da, șefule! Ne-am întorșeas cu o de bogată, nu băiți? Da, șefule! Sunt cu cuferăle, nu băiți? Da, da șefule! Eh, haidem să le ducem un pește din stâncă! Hai! Pesam, te deschide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 da, șefule! Becai, s-au dus. Ia se bătau și jos din copac. Parcă Pare că de din stânga asta au intrat. Ce ar fi să M. Mm. baba, curaj. Ia, se sam deschide-te! Căsuri, brocaturi, covoare persiene, tapițenii de mare preț, și aur, mulți saci cu aur. Mm, toate astea sunt desigur de furat. Am să și eu câțiva saci cu aur. Sunt doar un om sărac. Nu pot fi socotit un coț atâta timp cât eu de la coț. Da, să nu mai pierd vremea. Doi, trei saci mi-ajung. <tus> Seam! Închinete! S-a închis. Așa. Da. da. Pe unde-ți măgarușim? Uite! Azi am avut și noi o zi bună. Nu măgărușilor! Ha! Ha! Hai. Sunt grei sații, Nu mă Și acum spre casă. Hai.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 L-am măsurat, Alibaba Am dus și banii ți apoi. înapoi Nu te-a întrebat cum nată-ta la ce ți-a trebuit? A, ba da, dar ce, eu am fost proastă să-i spun Aha. sunt eu mai reată decât ea A, a dus ce să-i îngropăm Aha. Aha. Și vezi, nu mai îi băi, nici de acum înainte <fri> Casim nu era acasă când nevasta lui Alibaba venise să împrumute banița Seara, târziu, când se întoarse de la prăvălie Casime, te crezi bogat nevoie mare Ce? da te Află că Alibaba are acum atâta bănet? Încât nici nu-l poate număra Ce? Are nevoie de măsurătoare Dar unde știi? A fost la mine nevasta să-i împrumu banița Numai că eu am uns fundul baniței cu aluat Așa și n-a luat. Uite ce-am găsit! Un ban de aur. Păr naibii, Alibaba. Măsoară aurul cu bani. Cum data mea a crezut că mă prostește. Că o să iau trebuna povestea ei cu grăunțele. Așa va să zic. Dar trece noaptea mai repede să mă repet până la el. Ce pe la mine, frate Casim. Ascult Ali baba. <gătă -i> faci pe săracul și când colo măsoare aur cu banița, ha? De unde e atâta banet! Ce aur? Nu înțeleg nimic! Hai, nu te mai ascunde de mine, poftim dovada! <gătă -i> L-am găsit lipit pe fundul banii. Asta e sprava de veștini. Bine, nu am de ce să mă ascund de tine, frate Casim.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 vă fi cel mai bogat! De cum a aflat locul și vorba potrivită, Casim s-a repezit mai întâi acasă. A pus 10 lăzi de lemn pe 10 asini și apoi a prins a-și bate măgarii spre locul știut. Pe drum. Mormăia un cântec nedeslușit, iar gândurile îi se-nvălmășau în cap unele peste altele. La ce-mi trebuie acum prăvălia? O să am atâta aur cât n-are un sultan. Aur, aur. O să vân toate acareturile și o să muplu casa cu aur, urâm, să urâm, urâm, urâm, urâm, urâm, urâm, urâm, urâm, urâm, urâm, urâm, urâm, urâm, urâm, Uite, uite să și stânca Și ușa. Și? Brr. brrrr. Ah, vamos juntos. pare que vises. É, é... Tá pegando o Ah, uita! Ah! Só um pro degrava, lance Așa! Lealipaba nu cu a trecut bineînțeles prin minte să-i ia atâta cât o să duc eu? O să-mi ceră, dar să dau. Așa. așa, așa, și acum să o șterg. Da, cum sună oare cuvintele pe care trebuie să le rostesc ca ușa să se deschidă? Da, doar nu s-a rămân închis aici în grotă. doar le-am rostit când am intrat. Alac, alac, că te Ușiță dragă, deschidete! te ne, deschide-te! A rămas aici, a rămas aici! Nu mai pot ieși! Alac, deschide-te! Ai, sunt Vreau să ies. Sunt deschidete! deschide-te! Suntem mai multe capete, nu băieți? Da, șerpule! A ăștia nu sunt ai noștri, nu băieți? Nu, șerpule! Se pare că ne vizitează un mai mare decât noi, nu băieți? Mai, șerpule! Un trăg mai mare decât noi nu există! Există, ce mă așteptați! Înconjurați stânca! Potenții o săbile! Pesat, deschidă-te! Ca sim cel lacom fu ucis de hoții. L-au tăiat și l-au azvrlit în fața grotei, ca să înspăimânte pe cel care ar mai îndrăzni să facă asemenea încercare. Acolo l-a găsit a doua zi, Alibaba, și l-a adus acasă penserat. L-au gelit cu toții, apoi s-au gândit cum să facă să afle lumea că a murit de moarte bună. Alibaba, Ți-a sfătuit cu margiana O sclavă pricepută în cele mai grele treburi Și au hotărât să facă așa Ah, bunule spițer Vin la dumneata cu un necas mare Stăpânul meu casim e grav bolnav Nu știe nimeni ce are Nu vorbește și nu poate să mănânce dă leacurile cele mai bune pe care le ai orele sunt numărate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 Stăpânul nostru Casim bunul spițer Niciun leac nu i-a folosit S-a dus dintre cei vini Și așa a murit Casim Pentru a doua oară Isteața Margiana S-a dus de grabă la crpaciul cetății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 cei 40 de hoți se învârteau în grotă cu prinji de mânie și îngrijorare. E, cineva ne mai cunoaște în atâta vreme cât de lipsește voi. Așa că vă cer să jurați spunare, pe ascuții șuia tăranelor. Jurăm șecură! Pe cuții de șhangere! Jurăm șecură! Arcuri și sulice! Jurăm șefură! Stați că d-astea n Jurăm șefură! Ei, jurați, jurați. Să tragem la sorți cine se va duce în cetate Să-i scodească la ce casă anume a fost gelit un mort în vremea din urmă Mă duc el! Iar ce la că vor cădea Să fie ucis de nu v-a să facă gătreabă bună a? Care spune că te duci? To? Nu! Sau tu? Nu! No. Nu merge niciunul? Nu șerpule. Eh, O să te duci totuși tu I eu, șef. Da, mâine în zoc pornești la drum Îndată no. în ce afli ceva, ne dai de veste s înțeles? Da, șefule. Sigur, vouă convine Pace ie bătrân cărbaci bun, trebuie să ai Dacă poți scoase hamuri pe lumina asta puțină De dinainte de răsăritul soarelui oh fiul meu Bătrân așa cum sunt și cum văd de prost Zilele astea am crepit măruntaile unuia Care s-a dus pe lumea cealaltă Bra! Cum? Ești sigur sau vrei să mă duci de nas? Hă, dar nici meneală. Și mi-ai putea arăta și mie casa Unde ai făcut treaba asta? Hmm. Nu, nu degeaba Uite, ține îmi poți da șaverile sultanilor Însă de arătat casa nu ce o pot arăta Pentru că m-au dus cu ochii legați Hai Hai să încercăm totuși, bătrâne mm. Cârpaș Poftim, îți mai dau un ban de aur Îți leg și eu ochii Dumă la locul acela, hai Bine, fiule, fie Astfel zicând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 A urcat iar la grota din codru și a adunat hoții în sobor. Avea un plan de baci. Frate, bun, da. E seară și sunt se închise toate bazarele. Hmm. Am 38 portufuri cu lei scump adus din țări străine. Da. Nu am unde-mi pune marfa la adăpost Primește-mă până mâine dimineață Împreună cu cei 19 catări. Cu dragă ne negustă ah, Margiana! Margiana! Poruncă, stăpâne Alibaba Margiana, du mai întâi catârii ăștia în grajd Și ai grijă să fie hrăniți și adăpați Și pregătește apoi străinului o cină bogată și un pat bun Allah, să te bine binecuvinteze Fii binevenit sub acoperișul casei mele străine Dar ce ai negustorul în burdufuri? Ulei scump, nu băieți? Ha? Adică vreau să spun, nu beți Și Cum o să beți, ulei, ce idei? <laughs> <laughs> ai mai bine să ducem catării în greaști da. în După ce a dus catării la adăpost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 prefăcutul Negustor a început să zvırle cu pietricele în burdufuri, pentru a le da în hoților să sară. Dar în burdufuri nu mai era nici urmă de hoți. Și băgând de seamă că petenia hoților că nu e lucru curat, a ieșit în ogradă, a controlat burdufurile și nemai găsind pe nimeni, a sărit zidul ogrăzii ducându-se în lumea lui.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 Coborând cetate, luă cu chirie o casă de negoț peste drum de prăvălia lui Alibaba și își de, de numele de Husein. Se împrieteni la toartă cu feciorul lui Alibaba și așa se făcu că într-una din zile căpetenia a hoților ajunse din nou în casa stăpânului Margianei. Sunt bucuros, prea cinstit de Husein, să te poftesc la cină. Mulțumesc de poftia domnii Itali. Aflui însă că am o pricină care mă oprește a cina împreună cu voi Cum așa? Ce pricină? Ha, un moft Nu pot suferi bucatele sărate a, Nimic mai ușor Voi da poruncă să ți se pregătească bucate sărate. Margiana? Poruncă, bunule stăpân Margiana, să pregătești pentru oaspetele nostru bucate nesărate, ai înțeles? Am înțeles, stăpân Așa. Va să zică bucate nesărate Dar de ce? Nu cumva Abdalac! Abdalac unde ești? A, aici, aici, Margiana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 bravo, bravo. Ce spui prea cinstită, Husein? Ce frumos dansează Margiana dansul hangerului. Da, frumos. Cum? Da mai e mult? Nu-ți place? Ba da. Minunat ai dansa, Margiana. Ia, vino cu tamburina să-ți arunc un ban de aur. Nu uitesc, stăpâne Dar prea cinstit oaspete Nu mă răsplătește? Nu să nu, să caută un bani de Acum când s-a deschis la piept O să-i smulc angelul Gata, stăpâne Acest negustor nu e altul decât că hoților Ia Iată cu ce-a vrut să te ucidă Așa va să zic Așa Abdelac, nu-l lăsa să fugă Abdelac, nu-l lăsa să fugă de Fereastra de înspre prăpasti. N-a mai rămas nimic din el.